Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, was salatu was salam ala rasulillahi wa ba'd. Danashni hadis zabilajilsu na mali Buhari i Muslim, a u njemu stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao Men kjane juhminu bilahi, veljuhmin ahli, feljepul hayran el jesmut. Ko vjeruje u Allah i u dan neka govori dobro ili neka šuti. Ovaj hadis nas upočuje na to da je govor jako rizična stvar za svakog vjernika. Zašto? Zato što ovdje poslanik Ali Sallat Veselam nije nam ostavio ili mogućnost da imamo govor koji nije štetan. Nego kaže, neka govori dobro ili neka šuti. Znači, dva izbora. Ako nije dobro, onda je loše u nas. U najmanju ruku, ako je govor onako bez veze, a mnogo ga je ukrućuje srce. Čini ja krutim, bezosećanjem. Uopšte, neosjetljivim na zikar i na ljudske potrebe. Kaže jedna poslovica da pametan čovjek zna šta treba reći, ali mudan čovjek zna da li treba reći. A u drugom hadisu poslanih sallallahu ar-ehi veselama je kazao Man samete neđa, ko bude dugo šutio, bit će spašen. U trećem hadisu poslanih sallallahu ar-ehi veselama je govorio ko bi bude garantirao čistotu svoga jezika ispolnog organa od bluda, ja mu garantujem dženjet. Što znači da je jezik najčešći uzrok propasti na hrdu. Jer riječi nisu teške čovjeku na jeziku. Sjediš i govoriš, pričaš, govoriš, uvrijediš, Otvoriš, preneseš izmišljotinu ili sam izmisliš. Sve su to krupne stvari. Tiču se osjećaja ljudi oko tebe. Tiče se njihovog života, njihove časti, njihove karijere, njihove porodice. Koliko ljudi, koliko ljudi je osjetilo oštrinu jezika na vlastitoj porodici, pa su porodice uništene. Razvedene. Pa familije, koliko familija je zalađeno zbog jezika i zbog priče. Pa koliko ljudi ima po zbog jezika i zbog priče. Na kraju krajeva imamo primjer Jusuf, a.s. U Suri Jusuf se spominje da je Jusuf u zatvoru proveo od 3 do 9 godina. A zašto? o kao na nisvetom filme Dine. I žene u gradu su počele govoriti. Odtud je počela Jusofova priča njegov dugogodišnji zatvor. Ništa nije bio krin, ali su žene počele pričati, a onda su vladare njegovog doba procijenili da je bolje da priču zatvore tako, što će njega staviti nevinog u zatvor i završena priča. Znači da je Jusufova nedaća u zatvoru počela od govora i priča. Morim uznišenog Allaha da naše jezike sačula od svega ružnog i da ih uposli zikrom, hajrom i onoga s je on što voli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa